Хитове, изпълнени от млади поп -певци и вокални групи. Специални гости Невенов е Тръмп за вътрешна употреба. Изборите в Съединените щати и българските интерпретации, видяни от към Съединените щати. Добър ден на професор Олег Юрданов. Добър ден ни от мен от Шарлът, Северна Каролина. Професор по точни науки, по-точно физика и математика с доказано точни политически прогнози, който следи и българската публичност. Професор Юрданов, написахте ми, че се очудвате на начина по който се говори в България за изборите в Съединените щати. На първо време очакванията са прекалено големи в България. Не мисля, че изборът е чак толкова драматичен. Ще е драматичен, но не е чак толкова драматичен. А от друга страна не се очудвам, че има много хора в България, кой знае защо, харесват режим като този на Путин, силно централизиран с, нека да използвам става дума, отгоре, който в много отношения си е вид нека не искам да кажа, тероризъм. Но, но, но репресивен за гражданици. Не знам дали в България се чу тази история с една млада художничка, която се е позволила да завени пет етикета на цени в магазин за дрехи с призиви за мир. Знаете ли колко каква присъда получи за тези замяна на пет етикета? Седем години затвори колония за тази дейност. И въпреки всичко има хора, които харесват такъв тип режими и очакваният е, че като дойде Тръмп, той ще, ще е по-голям приятел с Путин, те спре помощта си с Украина. А От друга страна, има хора, които чувам, че им харесва влиянието на Съединените щати в, в България. Въпреки че аз бих казал, че това е влияние почти и нуля. Това е част от а, американския начин на водене на политика. Докато някой не прояви инициатива, те рядко показват каквото и да е влияние в дадена държава, включително в България. Но когато някой отвътре в държавата прояви и, а, инициатива и възстремеш към по-демократично управление и по- добра технологична и правова економика, тогава те влизат в контакти, влизат в бизнес, виз... помагат и така нататък и така нататък. И такива хора в България очевидно не им харесва да се случи това нещо. Познайте кои са тези хора. Тоест, ако ви разбирам правилно, професор Юрданов, вие смятате, че в България има изкривен разказ, изкривен начин да се разказва какво става в Съединените щати, включително по отношение на фактологията. Казвате, хората очакват или се създава впечатление, че ако Тръмп дойде на власт, той ще се прегърне с Путин, а нима не е така? А, той дава такива намеци, че Путин му харесва, но практиката от му, първото му президентство не е точно такава. Той е много непредсказуем. Каза, че ще оправи нещата в Украина за 24 часа, на което просто това е просто невъзможно. И като не ги оправи, как ще си е доса и как ще реагира? А, аз не бих семел да предскажа Трамп. Спомните си какво направи в Сирия. Дълго време нищо изведнъж и изведнъж права. Аз изстрелям там някакви си стотини, някакви ракети. Освен това. Тръмп хубаво ще бъде президент, но следите щати, ако каз... мога да кажа образно, са голяма и дългостроена гемия. Не е лесно един човек и даже цяла група от хора толкова рязко да сменят посоката на самата на економиката в тази държава и на външната и политика. Добре, казвате, че трябва да бъдем внимателни към това, което почива на факти и а, да знаем цялата картина, а не да проектираме някакви очаквания, които могат и да не отговарят на фактите такива, каквито са известни до момента. Затова това да ви попитам как се развива над преварата, най-накратко през вашия поглед, над преварата за кандидат за президент вътре в Републиканската партия, след миналите предварителни избори в щатите АйО, и Това развитие беше добре предсказано и Тръмп печели то убедително, както в Айова и дори в Ню Хемшир. Файова спечели с повече от 30%. Спрямо втория десант с който се отказа. В Айова останала в момента останала само една негова съперничка. Това е Ники Хейли. Аз ще ви помоля да ми позволите да разкажа малко повече за нея след малко. Но все пак има още много време. А защо е важно да знаем коя е Ники Хейли и по-точно кои сили в републиканската партия стоят зад нея и ако има такива и ако те са достатъчно силни, защо все още тя не успява да застраши Доналд Тръмп? Е това, е, това е големия въпрос. Е, и има нови изследвания, които бих искал да, да сподела. Първо, Ники Хели, трябва да кажа, че тя е от щата Южна Каролина, където аз преподавах няколко години, пет години. То е завършила нашия университет, в който съм преподавал Клемсън, 94-та година. Дори е взела изпит по математика, бизнес калкулус, което на български би трябвало да се преведе диференциално и интегрално не ориентирано към хора, които ще се занимават с бизнес. В нашия университет е срещнала и бъдещия си мъж. Ники Хейли е от индийски происход, по-точно сикски произход. Нейните родители са емигрирали в Съединените щати и двамата са университетски преподаватели, не в Кремсън. Той са били успешни хора, но по никакъв начин не са от тая богаташка класа, от която, да кажем, е Трам. Става губернатор на Южна Каролина 2011 година и е такава до 2017. Като такава 2015 година привлича националното внимание с начина си на действие по време на един ужасен акт в град Чарлстън, това е втория по големина град в а, Южна Каролина, където един бял супермасист влиза в една църква за черни а, и след като един час с тях а, изучават а, Библията Накрая изважда един пистолет и изважда пистолети и застреля девет от тях, включително и пасторката на църквата. И това бе било, това бе е 15-ти, съм бил тук още, е било пред един от шокиращите неща. Това, което е направила като губернатор на щата, Ники Хейли след това е и появила такова лидерство е да организира гласуване в Конгреса на Южна Каролина, след което гласуване е премахнат флага на Конфедерацията. До тогава пред Конгреса на Южна Каролина се севели както знамето на Съединените щати, така и знамето на Конфедерацията от времето на Гражданската война. И колко е трудно било това, ще първо трябвало да, да постигне две трети гласуване в щат. Ако не знаете, Кралската война е започнала от Южна Каролина и това е единствения щат, в който Конгресът е гласувал на 100%. Да влезем във ву война с Севера едно време. Така че, нейните усилия да премахне този флаг и нейното а, лидерство по това време остават като, като пример на постигнат успех. Защото спомените за пропството и, и гражданската война са подклаждали всякакви и екстремални действия като това убийство. Една думичка има нужда от обяснение. Супер масисист, който вярва в превъзходството на бялата раса. Добре, казвате Ники а... Хейлима усп... Успехи, постигане на консенсус в много сложни условия на силна поляризация, която идва от миналото. Обаче, кой стои зад нея в момента в републиканската партия? Не, не е, кой ще нещо да не е тя... Наистина тя, за, да, тя за... да мобилизира гласове различни от тези, които гласуват за Тръмп. Значи, това не е единствената и, и как да кажа, служба. Когато Тръмп идва в 2016 година на влас... Ники Хейли е първият му избор за държавен секретар. Той предлага да стане държавен секретар на Съединените щати. Тя отказва. След което след известно време и предлага да стане представител на Съедините щати в ООН, което по някаква причина тя приема, но при условие, че ще бъде само две години, не целият четири годишен период. Всичко това показва, че самият Тръмп има някакво уважение, има, има определено голямо уважение към нея. Може би с е минало не... време обаче, защото а, много грозно се подигра с. А... Начинът по който тя отреагира резултата от вътрешните избори. Няма да го цитирам директно, но беше това беше пренепрежително. аз ще го цитирам. Аз ще го цитирам. Той, той е нарече тичи мозък, бърд брейн, и аз се чуда, <laughs> да ви питам като жена, това за вас мъжки е, който може така, да се отнася към съперница. Нямащо да го коментираме да има е една дума, но истина, това е тръмп. Това е да. тръмп. Да, това е тръмп в пълнотата му. Сега, обаче, да погледнем още нещо много малко време имаме. Как последните развития по делата срещу Тръмп могат да повлияят или няма да повлияят на хода на предизборната надпревара вътре в рамките на Републиканската партия пък и след това? Имаше едно много, много знаково дело, което е сравнително наскоро през декември, в Върховния съд на щата Колорадо, което дело дисквалифицира Тръмп да участва в надпреварата в щата Колорадо. Това са няколко дела, което стигат до Върховния съд, на Колорадо и оттам, понеже е обжалвано, ще стигне и до Върховния съд на Съедините щати. Върховния съд много хора очакват, че ще отмени решението на Върховния съд на Колорадо, но за тая те трябва да измислят някаква много особена формулировка, защото формулировката на Върховния съд на Колорадо са много важни, специфични и са в много консервативен дух. Така че то, това дело се чака с голям интерес. По всички други деш... дела, които той има, той има много дела също него, а нещата не стоят добре а за него. По въпроса за прослугатие метеж теж след изборите 20-та година, има едно писмо буквално от неделя тази година от специалния прокурор Джак Смит, който го уведомява, че възражението му не са прияти и той ще бъде обвинен за това, което е правил по време на превземането на Капитолия. делото в Флорида, което е... се води от една съдийка, която му е голям фен назначено от него, е също писмо, това не би трябвало да го знаеме, но той си го казва Тръмп в Твитър или как се казва днеска, Екс. И тя казва, че тя обаче не може да не, да не продължи с делото. Неговите аргументи на неговите адвокати не могат да спрат делото. По делото в Джорджия за на натиска върху местните изборни органи за фалшифициране на, на изборите също са отхвърлени мобите на, на неговите адвокати за отлагане. Добре сега Ма, да обидно. погледнем много набързо в лагер на Байден. Делата срещу Хънтър и процедурата за импичмент на Джо Байден, изобщо това по някакъв начин ще повлияе ли на процесите пък при демократите. ще го комбинирам с въпроса дали изобщо може да говорим за съперници или заместници на Байден вътре в рамките на демократическата партия. В момента кой знае какви такива няма, но нещата не стоят добре. Байден е възрастен човек. Ако бъде преизбран, ще бъде на 82 години и ще завърши втория си мандат на цели 86 години. Това от една страна, второ вицепрезидентката Камала Харис, която евентуално нали, да не се случва това нещо, би могла да го замени, е, из, е разочарование, Нещата, които работи не са успешни, не са, а, не са това, което се очакваше от нея. Не е нещо, което работи за кампанията на Байден. По въпроса за импичмента, ето това е една друга дезинформация в България. Няма процедура за импичмент на Байден. Има процедура за разлендане дали не може да застигне импичмент, които са две много различни неща. До сега не е намерено никакъв, никакъв факт, никаква данни, че той е правил някакъв вид закононарушение, не само от характер да бъде импичната, но и от такъв най-обикновен криминален характер. Сина му е друга работа, но и сина му това, за което му е повдигнато дела са за неплащане данъци за около 1,4 милиона долара. В сравнение с последното, не, не стана дума да говорим за това, но последното завършило дело срещу Тръмп, което го осъдиха да плати на бивша журналистка за клевета 83 милиона долара. Това е, нали, сравнете 1,4 неплатени данъци и а, осъден да плати 83 милиона долара за клевета. Нещата са несравними. Обръщате внимание на нещо много ключово и важно. Вниманието към детайла и това, че част от разказа за процесите в Съединените щати на български и в български условия на практика е изкривен. Ето, казвате, не става дума за процедура за импичмент, а става дума за процедура за разследване на това дали изобщо има възможност за импичмент. Точно така е. Сега, сигурно могат да се направят паралели с българската действителност също така, но нямаме време и ми се иска да завършим с ето този въпрос. Ние всички знаем, че изборите в Съединените щати са важни за целия свят, но ако вие виждате подобни изкривявания на разказа за това, което става в Штатите, с неправилни обобщения или пък с недостатъчно точен словоред или с леко изместване на смисъла, кой според вас България има интерес от Една такава изкривена представа за процесите в Съединените щати. И от това българското общество да е дезинформирано относно процесите там. Бих казал хората, които, бих казал, това е моето предположение, бих казал хората, които след дълга пропаганда гледат на глобализацията, която всъщност е някакво естествено явление на развитието на съвременните технологии и съразвитието на съвременната економика. На хора, които са загубили, които считат, че са загубили от глобализацията. Аз съм сигурен, че повечето от тях дори са спечели, но по някаква причина Читат, че са загубили. Като пример мога да ви давам мои колеги. Глобализацията в науката е факт от много преди да се говори за глобализация. Мои, примерно, ръководители на диплома работа са работили тук в Принстън, още по времето на Додър Живков. Други хора са работили в цяла Европа. Т.е. те са били част от този световен процес в науката, И някой от тях, въпреки това, са готови да казват, че глобализацията е нещо ужасно. Няма съмнение, че има при глобализацията, което е вид преразпределения, най-печеливши от глобализацията, очевидно, е Китай, а за съжаление не е България, но а, хората, които се чувстват загубили, са против сегашния вид управление и се надяват, Тръмп да, как да кажа, да премахне глобализацията, което нито е възможно, нито пък той е пример за антиглобалист, защото неговите бизнес, Колкото, и, колкото не са толкова успешни, са в целия свят. Голф е в Англия, в, а, в Европа. А, има някакви опити за хотели в, а, в Русия, в Саудитска Арабия. Тоест, .е. той не е човек, който е антиглобалист. Само приказките са антиглобалисти. Изкривяването на фактите води и до някакъв особен начин на изкривяване на възприятието на, на, на този свят. Което се мен не отговаря на действителността, дори от много умни хора, за съжаление. В този ред на мисли смятате ли, че може да се говори за феномен Тръмп за вътрешна българска употреба? Определено да. Ако го възприемат като такъв, който изведнъж ще махне влиянието на Америка, колкото и малко да е това в България, да, да не го употребяват за вътрешна употреба. Отделен е въпросът очевидно дали това е вярно. Тоест дали <сълт> <сълт> <сълт> той ще <това> <сълт> е го направи или, или не. И, и, и освен това един президент. Много от парите, които вървят към примерно от Америка за България, те са частни пари. Един президент няма какво той знае колко да направи за това. Mm -hmm. Особено в е, ограничен период от 4 години. Как ти да е. Нека не, не, не, не да си го харесват, но, е, но, е, но той не е добър за нашия свят. Той не, няма да бъде добър президент, ако, ако стане в много отношения. И последно да питам, рано ли е за прогноза, защото на мен наистина ще ми бъде любопитно да я направите в ефира на Хоризонт и да видим дали за пореден път един професор по физика и математика ще се окаже по-точен в прогнозата си от социолози и политолози. Аз нямам собствени прогнози. Аз гледам тук, гледам агенции, които са така агрегиращи прогнозите. Така че единственото ми плюс е, че знам, кои са по компетентни компетентните агенции за сега се въздържат от прогнози, кой ще спечели да извърши. Това, което те дават е какви са нивата на одобрение и не неодобрение на Тръмп и на, Байда. Значи, на Байден. Значи, е одобрението на Байдер е 39,6, а на Тръмп е 42,7. Това не значи, че всички тия хора на сега цена ще гласуват за един и за други. Разликата е от 2%. Байдер 3. Неодобрението е... Наодобрението 54 за Байден и 52 за Тръмп. Пак 2% в този момент. Има цели 10 месеца до изборите. Тръмп води кампания вече години нещо, още когато 22-ра година се обяви, че ще се кандидатства за президент. Байден едва сега започва и произнесе две предизборни речи на скоро в едната в Южна Каролина, например, също. Така че е още много, много, много рано и пак казвам, никой не, е, не дава недавен прогнози в този момент. Добре, пак ще говорим. <как> Благодаря ви, професора по физика и математика Олег Юрданов в момента в Шарлот, Северна Каролина, изборите в Съединените щати и Тръмп за вътрешно-политическа употреба в България и разминаване между интерпретат и факти, това вижда той от към океана, от към Съединените щати, когато сравнява начина по който се говори за изборите в Съединените щати, тук и там. Аз благодаря.